بسم الله الرحمن الرحيم بابنه هرې څنګه یې به یې مين بابنه یې څه کوزه کرے به یې مين زبانا موسینی فد الرحمن ده دواونه بابونه وځه خو دې او مشهید السنیدینی دې دې د بابونه نظافت او دې است چې ایستبرا سره نظافت او ایستبرا په کار نه لکين د شنه د په کار شي په کې ګمکرمه مکرمات او تنهین شیخي لاس دا نه داخل فني کو کو لرني خو په دې کې استعمال د خيلاس کم دغر زی پوری چه غام مخی یا روستا دده تماث، دده نغزان ساکیی. بیپیدیزی که کم الفاکره جی. فلا یمصو ذکر بیمینهی ولی تماث حب یمینهی دوانا حدیث کراده. ماث و ماشحا که سوک فرق نکی سوک فرق کئی. په دې شان ساتي ماسکه مبالغه ده په انحراف سمسته په دیموکراطي موکمه ځان الفاظ د حدیث ترجمه الفاظ د باق ترجمه حدیث کومه اسکا نشتی د بیندی اول قطع دم راجه حدیث دا بو قطع دا عام دا اول کیموزد. او پا دم که حدیش دا بو قطع دا دم. دا بو قطع راوید دم کم دا بو قطع خو پا دم او پا دم او پا فلا يمصر ذكره ولا لا يتمصح بيمينه او بدهنك قید باول ده اذا بالا حدودكم فلا ياخذنه ذكره و لا يستنجيب يمینه و لا يتنفذ لنا ذان ساتل چه بول که نوم مصر یا مصر زکاة داغه جوګداري چې زنا نه راشاشد په ټول د پاري دنيو وخت هواي دنيو وخت یو سره کژ دی مینه نشتی دنيو وخت دا چې چې ماخه تا ګټي ځکه ما کا کلا کای نه اپ ته یې کبا نه ځان بچول غاړي لاس رسول غاړي نو ګټ تاسو دی خي لاس ورنل دي کله دا و تاسو چې دلته پوهه باندې او دا سوتو پکهږي لږه هڅه فره تر فکر دا خصوص د سعودي نیو او دا سني وڅکر او دا شانتی سنجاو کری شي لکه پنجاب کې نه دی غوی پکه کی او په پکه جوان استنجه کوي داکسر و خلق دا تجربه دا چې دا خرق و بیو دو سمون قی بلکی زان بیلمان دا کئی تاک عام انسان کده خدم کی او اور دا سپوره نیو شد کرده دا حانا خطرات خارجی د دره سنجا بیلمانو که و بیر دان خبوش که و بیو دا چه روان چه رتو باد و خیرگی گی هزاری دا رو بو رتو دا خدا وش کرده دی و بو خدا دا دا سوهینه خطرات نه ختم شي تعالم ورته دي وې به کار کاتو د حاضرګي هدي امور ترې زېل ورته چې پوره کوشش وکړي ګلکران داسې وي کسانو او د سوهسي خامه هغه څه وخت اخلي باید که څه خدای دې کې کای لکه زموږ د هغونو کې غټل ټرا واښلیو او وړاندې درځو چې یو ګلرمانی دا ته امکروه د لاسه مولوف کې دل چې پخې باندې ناشې وسره څه شي بیده جنی کسان خام خواه در رضی رضی، صرف مصانی، په یو لاش بانده او دستنیو چیگی دا برای. آقا پا دیم لاش نمو محونت قواری، پا گت لاش حال جی مخصوصه بونیشی، پا دیم لاش بانده یا گتنیو دوی دیو بید. تاک مستمال دخل داشت. خطاوی او غیر او ایزانان ته د دې په ټاکې کې پوره تکلیف شو لري کله خو شه دی واه ته د دې یی شو ګل لا چا دې مخصوصه دیوال په دې سړي دا وسو دیوال کله غاټا غاټه دی وګری کوپون دکې دیونی شو خو دا خو دی دې نه په کې څه وایې خو مراه کوم ته حیلات استعمال شي خېر دي خو روس سره استنجاب په خېلدار سره خطرېقدره د لیکې چې د حراج جوړه ونې په کار استعمال د پارا غت لاس ته او ماونت د خېلدار سره چې په خېل غت لاس باندې ځی ځی مخصوصه ونې سي او په خېلدار سره دا ګټه یا کا غونې سي او مولوسکي نه د دې ورو مړکی او مکروهات کیه سیانات خیلاته حاصلې لکه او غسل او اخي خیلات باندې خلق وګرا غړې هیڅ یا په وخت لوټره اونې سي په خیلات وګرځل باندې هیڅ یا کوي نو د مکرمات پره او دمکراحات دکایا در خلاس دیا ابو قطع دا نمدل تاورا رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام صحابہ کے جاہدے ہیں فارس رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام محمد حارث دیا نعمان دیا اعمال دیا ابن ربی ابن بلدامتا ابن خناس امن السنان المدنی او حج کی رئی حاضی رو خاندر کلاح حاضی نقل دی دو بخاری فکت نقل کردی دیادرس مسلم نقل کردی دیادرس موتفق اللہ هی مائدنه کیو فاسه ايه توكوی کو فاکیز تلوز کنزوز هاگه او کالی کنوز کنزوز قویان باب الاستنجائب الحجارة باب لا يستنجي برعوس مصنع مطاوصة قلوة استنجائب الحجارة استنجائب الماء الجمع ا ټول یې هېڅ دي چې په کوم شي کې دي دا یو زه حته پوره کړم مصنفي پر رحمت ورې کړه وره ورته وکړای او خرجه د حاجتي وکړا نه یلتفط او به تر مبلتا ځه تر ڈوامی تو بختلی یا برسو. ما تییا بحرائی بگنی حجار مار پارا کانی اگر اگر اگر اگر از تفیزیار زہن پر صافو ماؤقارن حرگو. یہ دیسی بل سی بھی حلکو کہ ما حجار رانوڈے بے طرفی اسیابی پر طرف در جامی کی موضا کوئی دا وارثن ماترم کول ورکنه چا خدای حیات ورکنه او به ان دایر فصیق لري سپیخ په دا وکړه یستین یا به حجار کړه حدید بغیر لیکن به دې کې اعظم او راس روح ذکر شو موسن به پروز باندې رو سبا وزک او اعظم وزنک بابنا یہ تنبیہ پیش کو رہی متن حدیث کو ظاہر ہے عبد اللعلی <سؤال> مشعود نے یہ کہتا ہے نبی اسلام علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا خسرو نے کہا کہ میں نے دونوں حجینوں کو پھلتا مسطساد سلامجی کا خسرو سے کہا وَقَالَ هَا ازَاهَرِكْسَنُ وَقَالَ إِبْرَاهِمٍ يُسُبْحَ نَبِيهَا نَبِي صَابْ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرُحْمَنِ مَتُ الْحَدِيرِ كَدْرِي مُسَلِقِهُ بَلْكِ تَلُوْسَ يَوِسْنِ رَعَبِ الْأَحْجَادِ دوئم اکتفاع پا حجرين ودوسط دوئم ابن معصور درائت تَمَالُمَسْحُرَ مرهن پراست بانده استنجانه کیه سلالان پا, کی پا عاز عازم بانده هم استنجانه کیه وکرداده اچه موسانی پا ده عازم بانده هم باب وضه کروه ولی اصنی بی روزین ولی اعظم بی عزمین موسانی پا ده باب وضه نکرده خبر تاسو کنه هم مو سېنې په دې دیم سنادت یو خبره لري دا یو کل دایم سنادت حاجم سنادت کې دا خبره وکړه له سپورو ورو ته دا کړو ولیکن عبدالرحمان رسل ان حدیث ما چې دا حدیثه ابن عمرنا ابن مسعودنا انا پتنند د ابو عبد ذکر کړی بلکې ما چې دا څنګه دا ذکر کړی دي سنند عبد الرحمن بن اصواد او قال ابراهيم سبحانه تعالی صاحب حدث عبد الرحمن ښه کېدلته او اساق دا حديث نقل کړل او عبد الرحمن یې ویل دي نو په تاوان یې ذکر کړو په هغه نه یې ویل دی ذکر کړو چې تحدث یې علي الرحمن په تحدیث یې د دې صاحب کې مصنف دا طریقې کار و د اختیار کړی دا په دې کې مصنف دا طریقې کار ځکه و دا کړی دا جدي سند کې د مصنف علي رحمت د امام ترمذي او د باجه نور کسانو په کې اختلاف دی امام ترمذی چې را حدیثه قر دی نو ابو عبیدہ عن عبد الله ابن مسعود نه قر ابو عبیدہ له ابو عبیدہ چې دا عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ زه دی عامد ابن عبد الله عامرین نو په تذویر کې او مته نې چې احديث یې کول کړې دی په واسطه د عبد الرحمن بن اسود عن اسود یې کړې او ای صاحب کټ شاګردان دا په ښا امام ترمذي کټ شاګردان دا وی صاحب ابن ربي اسرائیل یا ابو ثاق بے بعیدہ بی بی محتوجہ بل ترتہ نو ابو ثاق استاد عبدالکریم دین بل ترتہ دا ابو ثاق استاد عبدالرحمن نو صاد احمدی ہندل تشریدا بل ترتال <سؤال> ابو اصحاق وستاش ده عبد الرحمن بن یزید هم ده عبد الرحمن <سؤال> بن یزید عبد الله هم ده هم موسانیفو ترزیور کلا روید ابو اصحاق هنه ابو رحمن بن یزید هم عبد الله ریو اجازه امام ترمذی دا او صاحب صاحب فضله د ابو عبیده ابو عبیده عبد الله بن مشوح و خداده وي اخذ خپل طان د تریشین اجازه امام ترمذی تیوی دی او صحه شین فی هذا عندي دا پنځه په ویدر او اتره جحدی خو موثنی فینا دا عبدالرحماني مقصود عنا دي راجح دي وکړه د تطماتات کی ابراهیم موسی دا رقم د تطماتات کی یحیی می زید د تطماتات کې د هم دا غږ ضعف له مطابعات کرا غلې او تا دې هم زایل شروسه حدا ثاني عبدالرحمن لقب دراوې دا په حدیث کې قدم حدیث کې د خبر خبره وي او ذین علاوه يو څو خبره په سنجابیل کیاره کې دې سپاح باندې مو دي او دې تحقیق مات شوی اځوتا پا د د احیاد کې اختراش شافی احمد ایتاره تصیس واجب وای د دې کې د سلماني فارسي راوي مسلم ذکر کړی مو رسول الله صلي الله عليه وسلم نیکړي او نسل دې او دا وهر لرې ته هم ذکر شو کدي کوم ډېر ګټي مانهستا مرافدوترم حدیث کې راځي دا بهر له وت په وینم اجازه لري مې کی او امره سره 3000 مشکاد درې په هم صفحيته دامه المؤمنین رغتې هغه مې په اجازه هم معبود سره 3000 موسى <محسن> يا احمد نقر کرلی يا ابو داوود نقعی د ا واجب احناف او واجب ان قاوی چه کمشې چې حالات کې مکروه دي دا غي انقاف کار حال دي خام چې مکروه دي نو انقاف کار دا یاده این قعف کرده رسول اللہ اسلام دلور غسل دی زینب احسن نها ایتران صلاتان و خمسان و سبان خدا بحر رضی اللہ تعالیٰ را عردتے اب دعوود کرده ابن معجاہ اینسی جس مرحبا فالیویت من فعل فقد اخطا نو لا فلاح رجا ہمیں کی دری ترہ سماس حقیلی کرتی ہیں دیدن کدف دلیمی مشہود رویت نا قل شنا لا باب سنیا بیروسی کی دوح جنین ذکر دیو رو گزار کا اوی حاد احرک سن ایک تفاؤ پا دورا لکنا. سواد. دیپنی مسعود دارویچ چه دے چه دینا مادمی کی تفاؤ کلام دینا. اول خدا چه مسعود احمد کی دارویچ نکل دے شفالك روص وقالينا لکسن ایت نی بحجرین ایت نی بحجرین ایت نی بحجرین ده جواد داری چاگار ویت پسند ده بیشهاق نام قمده اخوز ایت نی بیشهاق نام هم دے دو کاری کدا تحقی کرے دا تحقیش دے تحجیب تحجیب تحجیب تحجید شوابہ دابی شایخ نتپوسو کو اتوادا لقمان نسما ننجا سایبیتے آważندہ سایبیتا ابدو شایخ ما جلی سرائی دیسا ما ہم دا سایبیتا سوال په دې حدیث کې بدیش کال دی هغه ښکال دی چې دلته بغیر مخدود واقعي کارګاوه دا خوله داسې جین واقعا په دې مخدود خو یې په دې دژین کې د رسول الله صلواتهم راغه یو دا دی ترمذی کې مه تاسو غوښتي چې دا د قبل هجرت هم را با درې دا هم راغره قبل هجرت ته چې خون کې په او هغه شپه چې خلک رسول الله صلوات الله وعليهم تختول شپته یې گیچته بعد الحجۃ بقیت الغقاق کی پر دیر میوام مصو خینه مدینې یذال می حادثه وصو او بازل اصفاد کې دا هم تاله نه راغلا دا وردا ويو چې مخدوږه زو سنوما قام حل کې جواريدات په کې د رسول الله صلي الله عليه وسلم د دې ناتو مقاله کې بله مساله تل قابلیت وجود ديشنيابي دغه مساله را موثنی پله رحمت پر دیما نه با ولې مصله کې اختلاط دي باجوي کوي چاي څنګه بي د ځمو خلاص څنګه او قول لري چې سنجا بي دزان چې را کیږي کومه خبره عمر تمري رضي چې عمر سړکاو او سنجا دې ته کولاو به یو چاو والله علم زه یې راکې دنشه البدا کو ادو کې اوس دغه د ایسټوري هغه چې یو قولای کېره مرا خلای دی دې یو د کی باندې هم سنځان کی یو په دې کې د وسومت دې حدیث رضي پر ناظره احوانه منجین دا دې جناتو خرچه دا فراک کوي روس فوجندگی هم دا آزاد هم دي څوک چې دې جناتو په اړه متخنن څه زده کړي کی څوک یې جن نه نصیبین د پاره څوک حقیقت نه فري لکدس وو باجوي چروس دي دوابه زیاده باجوي جنا دای شماري ته هراي مارجه به ترکي ظاهر د حديث زده را شي پړدو کې الله او خپي کوي او خاص نه ګره قمشي نه کومشیناریزا کوماریزا چې خاصنه جوړ شوې لري هغه پیدا کوي یو بریښنا مسلم دوی هغه دې په باندې لایې کېږي چې ذکر دې سند الله تعالی كل عذنه اسم الله علیه او فرمایې کون الاحمن او دو تدمیدین خدا سے مالیمی جی کل عظم نمیس کرسن علیهی کل عظم نمیس کرسن علیهی اے کم اڈکی چه متروک و تصنیبی نوک و نام مذکور دا متضاد اقوال بتم یمکی بایې خدای شي وای تسمیہ په hin اضافه کړي یو په hin راکړی یا ځان تسمیہ په hin اضافه کیه په hin د عقل کې نه یا عقیصی خدای ته ویني هم تسمیہ متوب شي هم متروک شي بسم الله وایو چوغه خپتو پیدای بسم الله به نو چوغه خپتو پیدای شي کلا یو تشنهومت وکی امسکی ی متروف کی او بعید خواله یا ذاه تا دیر دے چ متروف تشنیا دغه جنات پر د چا کاشی نه مشرک دی مذکوره تنیا دغه د پال دकायفیر موږ څنګه ځانګړي چې موږ به لا خورا لا موږ په daqui متاوجې مو رحمت دي موقام کې کومه وروه د هماري څنګه ووسم سلووداو د ستره دا ماښګر نه ده پاتې شوی او په دې کې راتري باپن مو مسلسل ودا کباب لزوم مره مره مرغتين مرغتين وسرسن وسرسن و وجده نصرمت آسرل سرلوان حال همسه کیا وظار هم کی. همسه کیا غسل مرغتين بشه او بدي ده کی رویتونه چه دکر کرده انام دلده انا زهد دکر اووی چې وګوري حان ابن عباس او دین چې عبد الله بن زید او پدین کې عثمان ابن عفان خو یې عبد الله او عثمان ابن عفان درته ولګوري قطراوی دې نه حمران دی او دا هغه دی او دا هغه قطراوی عن ابن شهاب او ګریم محسن په لاره رحمت مونته یوزي کوي اوې روز ثواب کي ذکر هو عثمان او عبد الله مزيدي نه ما سن نبي اسلام بابلس انسان موديدا ها عطا سره چ مولا دي خير کي دا روایت نه بات چات ابن عثمان او دا عبد الله مزيدي نه ما اتاث و بخاری کو خوب کیویلی اتاث و ایدان ای خواسی اغم دغا دریبا و اونی کرا لگا اون دیدو اون دیدو ایخ شیخا چی بخاری کو خوب کی حالات در اجال محید کرشیری عربت عثمان رضی اللہ تعانون در رسول اللہ صلی اللہ علیہ اسلام زون دے زونیان زو نورینو تلکوي چې در رسول الله صلی الله علیه وسلم دل نه نکاح کرا غو دین اوثمان ابن ابي العاص ابن اميه بن عبد الشام بن عبد المنار هذا مورلمه اروا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د طول درا تتذکرستم سنه یذ کی قمایم حرم کی خلیفہ غزدر دی دینه پرواز باندې دیمه د حجاوات بنت سنه باندې شوی شوی اسودتی جیبی عليه غضب قط پر دی ظلمی کړی هدا شپیت شپه خخ کړ شوی دواته قال عمر رضی که مینه از حزان د دې جنازه کړې ده دا په داور کې د مل <سؤال> حاله ډیر د عثمان رضی الله تعالی عنه دار ویچ دي دا به منظرته نواه شجر و خو سایه د وضو کې دا بنيري خا خلاص کفي سراسمه روان تاسو جوړو او دې مسائل ته توجه شي هغه سې دین مسائل همغه ته مخکیم کړی دا ا سرو سندوي فارې او اذا استيقظ احدكم من نومه فليقم همي نه قبل نه خبر هو افی وځي یوې اقریب هم صلات بې ځای ذکر کوه نماز مځه واستن سره مځمځاو دي چې څار مې دې فجدي تعال روان دي مسلسل ماونه پته وځي خو چې کله اول بار ذکر کوي استنصار کنه پاک دې وي ما بیٹے میں نه ما کد خپل ترجمه ترپا واځه کړی ثم غسل الوجه والصلاه دا غسل وجهي مسلي اول بار کراږي دې اول او د کومانيت اخی شوري او دغه سنیدین تالمرافقوری دغه حشوی د مسررا شری 31 باب 31 صفه 31 صفه او کمز یمم باب باندې ورای شي ان او غصر الجن چره او غصر الجن روست باب ده بابا غصر الجن وراه ام صحان لقدمین ویشتم بابا مودی دام خویو یو مساله امتس کهوی اسلام کهی مساله شروع وناون علامہ مقی و ابن ابراہیم حد صالح سنت رحمۃ وجیشی مراد دی ابراہیم نے ابراہیم نے سعد دے بدان خلق دا کھیل دے کہ ابراہیم نے ساتھ داروے د دا معلق نہ پکڑے دے دا معلق لے رکه مسلم کې نام وصولنه تلله کول ته مالخ شنو خير دي اور واسي معاف کې رات مو دا قاريو کو مسنيف نه اړيو کو ها باتي شو دال فاز چه ابراهیم رعان ابداهیم کارا قال <سؤال> ابن شعاب ولیکن عروت يحدثنان حمران دالا پیر ذکر ہوئیو چه هام قصان دانی دیوی دید من شعاب تا ماس کدارا ریتا و سماوی دیو چو بوری را تا یزید پسند باندې دایني شته او اروه پسند استي دا ولاکین اذا کوا و ذا کوا څنګه چې د استاد عطا دین او اللهم دي ف عطا د الفان دي لیو اروي دي دي فلما توز عثمان قال و حدثنکم حديثا او آیات نمی حدثت کمو هم تاو سرمیدانوی بان کردیم. او وجد آل چی زیاده تاو دا حدیث و پیدا کئی. بدگو مانی دی پیدا کئی چیگنی دا کسردان حدیثی کر کوي دا مخشم دا روی تیرسوی. خوچون کی فکیت مان دا علم بان دا وعید دین اللذین ایرکتو مونا. مد2 ینا تاوسطه حدیث کرکومه هاتی دی دا طالبات دا عثمان او عبد الله مزید ابن عباس د تحقیق شو متل حدیث متویشی من توضا فل یتنسیر ومنی ثیمن فجوتر اغے باب د شمع د ویترن اذا توضحتكم فليجعل في ان في ایمان ثم يستنصر ومن استغمر فليت ري اذا فقه احدكم منوم فليقظ قبل ان يغلو حفي ذويه فئن لا يدين نبات يدوه دا اوس مصنفي فاجي vakar شروع کو په تفصيل کې استنصاف سبيل کو ټوخ په ځي باندې دي خلاکانګل اول پوزا هم دې ته حیراني چې مصنفي عليه رحمت هم مز مزه و سن سره نو با بي او مځنځر هم با ودا کړل نو اول د لا دینونو څخه دې په ولدی پوز ته ورغور دی او دا قلال دی کبا ودا کباب لشداری فندوزو په استنصار کې لزو هم مسنفیه رحمت دې سین یاد مباحثونه فرق شې یوخ کتم بيدحجادیا کنا بالمائد کووان د کلر دې با ودا کباب لشمادي وترن تاسو نه سره موقدی کړوی تستم تعید فل تک دا د مخندونو د اخته فرډن کي دلاثنو اخته شاید روسبم راشي خو د ایسنځانه شروکلا او ای پدېمو پدې مې سيد کي مستقيل و او نه و ذکرې دي اتيشتم بابا ګورو اتيشتم بايرشا بابالمد مها ته متمز مزه و سن شقا و سن سر بده کی ترکڑی و په دې باب کې د انسانو شروخ لارې د سنگانو لارو او ترتیب څنګه په کار باب مزه دي او قال ابن عباس عبد الله مزه دا کومه طریقې قاعده یې په اختیار کړی دا مونږ دا سودنه شی ورغووده شی نو دو خم باغو ګورې دوتری خم بابو مز مزه تمن مز مزه واسان شقه مې غرفتینه واحده دې دې نه دې نه ما ها به دا تر خم ها او کنه نو شته به کتو شه خیری ها اک عبد الله مینه دی ها هم هم او ورثه جي کرشه ورثه واحدي جي دا دو پنځوسم باب کوري دو پنځوسم بابا من مزمد من صویق و نمیتووزده. خیر آقا دیدیس تا دقنه. ایدو پنوسم ملدون. دره پنوسم بابا همون بوری. ها بابا حل جمعه مزمد من لبن. الپیسین ساید نشتره. تاثیلی ده ها مزمد شتیر سنی شده. با اخبره ری خبره جوابه شو. چې پدې دې کې دا فقط بحث د انتشار او د سینجا بحث شروع کوو اگر چې مختوی له شربا بن انتشار دی وینا او ورکو چې دا محل <سؤال> د مکروحات دی په دکه نو حامی رطوباتي دلته هغه مثلی ذکر کوي جنځا په ستاره ساتل کوي په خلاف نه فام <سؤال> چې دا همیشه د مکروحات نه وي اقبا جواب شو چې مز مزه کرا د سويو کونکو یې او لغن نو کی غد سنې تهي واي واط نه وي ا دې نو که خو په نسلی تاسو مز مزه کرا د سنه <سؤال> کیږي سويو کونکو کی کرا سنه کیږي غد سنې تهي واي واط او دا دل تقوی مثله ذکر کوي د نزا په ذکر کوي او بل خبره کومه وره دا رایي وشلا دا رو سبا باه سيما د وترن دتا باب در باب وې څنګه دي نو دتا څنګه استصاد چې نظافت کوي نه سيما جون پکري خبرته جهاد باندې یو شائته نه دی وره با دې څنګه ساره خلک هغه بدل حیشت دې سیمار دیو یې دا سیمار ذلت توجہ او محتی په خپل مباشر د سنگا کې د سیمار نه ذکر کاو پکړه یوازې محمد مباشر څخه ذکر دا زاخ خپل ذوق دې یو مسلې ته چې دې تعارض کوي او د دې پنځ مان دی هغه د شروع تر نه 파ګه مخهز کې ذکر کی بل مخهز کې دی څنګه تابع نه ما ته یو مسله او هاه یې سننه ای او شروع د جایه تار نه ده هه کار وکړه د دې یو یاد استینثار باه خاص کو چې دا محل د مقررات ده او د دې پتا په ګاندی هم ذکر کړه چې هم د مقروحات نه دي چې استیمار چیرې پبا د سینجا کچراشي نو فمانه د سینجای او باه ذو غسل مایت کچراشي نو خوشوې د غوړي اپ باه ذو رانی کچراشي نشیا تین مشتلو په مجمعات دا حدیث کې یو چند خبرې ده یو خبره خدای نه چې مؤلف استنصار ذکر کړي او حال دې چې مؤلف څنګه رقم کې استعمال استنصار ذکر کوي نرستا باب الماز ما ته فلذو او حال لديك مصنف څنګه مزمزه او استنصار ذکر کړي نرو روسباب کې استنشا قوم ذکر شو سو موسلو دریم په دې پهولې تاسو دې تم مثلا د مزمزي او د استنشا او د استنصار وایي او به دې څوک الزام نه لګي شي او فقها مزمزه ذکر کوي استنصار ذکر کوي استین شا ذکر کوي استین نو ذکر کوي د استین شا فضاله عظیم ده استین صاحب او استین شا استین شا برابر پوجا کړه خپل استین صاحب کته راځکلیږي یاد بل بې تا ما سره نه مړې مړې مړې دا په کړه ته مشه په خپل کې و غاړ اول راړاول دمد مزي یو دی شیخ مباحثه په به په تاسو سور واغونه چې دا غي ما بیلینتيات به ومه او اختلاف او حکم کړي پنځه صادق زهري ابن بېریدا عماد اپ دوړن واجب دي کومه مزاوي څنګه چې اپ او دا چې په یو خدود مونږ حسن وثيقا تا دارج واجب دي خو کو پاتې شو مونږ واجب ده احمد احمد بنید من دی اثنی شاکی من غیب دی آده دی مزمک که سوغلت دی دادا بو عبیده و دادا بو صور مصرخم دی هام احمد بنید من دی قال ذا ثيگ سنت مز مزه استصحاب اپ اوس اس کی فرض سو چې یو خیلي د امر شغوت غوري فضيج الف ما ان سم له اتر شيجا او جا التنسیذ الفاضل جي او كما قال مالك دي تشاق الفاضل جي به وتي امض نذر جي داري قطني ولې څوک چې په مطلقن تو سنتیت کاین دی یا پاودا سکي یا وي پاودا سکي کتاب الله کې مز مزای سن شاخ نشتي غثا د وجهينه شروع شوې ده په سنہ صافه سنتي اړه غوسه کې زکه واجب وایي چې په کتاب الله کې مبالغه ده فطح هر ولقدره دي حواشفه ام المؤمنين ويعاشو من الفطره فطاكه قص شارب راجي فاوجه خيره جي سواك راجي استشاق مشكات دامت حافظ استشاق بنو نفس کرا وستي دیمه مزه استشاق پکې ورفه واحده همراغ دي ور فتين همراغ دي سلاث غرفات همراغ دي سته غرفات همراغ دي داش تلوس له دي فصل وصل هاتو ترسي فصل وصل دي ته چې بيز او چې پريوده دي شروع دي دا به و شي ها حنا غرفات لا تر زکای چې راه دی او اندام دی بیل بیل دی غرفات په انده پاران دی د په انده پاران امام شافعی تم دا موصوب دی په خپل دیم قول امام شافعی څه وایي چې د ری غرفات کې وصل وکړنه روس سبب ذکر من غرفه واحده توصییدیکن ها من غرفه واحده داسې دا سیوزا دو. مای مالکم دا سیوکو نقل لی. وزاقر ایتا گوزی چه مازمازا واسطان شکا من غرفت واحد من کپ واحد. ویوالی من غرفت واحد ایتا مقصد دانه دی. دونتی پی یوز رو بگو گردو جنه غرفت واحد دیم لاسو ستال بلکه په یو لاچو مو غو زه هر چی مساله ده هیڅ یې مار وی تراندا تتي پماجکر کو د مسلې وضاحت مکه شو دی چی تا تسي واجب دي کو نه ورا تفصيل میکه شوې حالت ما صدا د غسل دین عند د استقام استقاذ یو نفس غسل دین دي او حما او ايديکما تهقیق کړل دي حتا کوچريو اوږي پرد ولا شنو دها وخت ته رخی کولاس کې نه جه استه غل دها وخت تهقیق دل تا خو د خو مسلیقه تعذکر کو په هو ابن رسول الله انل فقاردي کنا حريه کولی دی زه کای من نوم مهديلا ان اشتد البته روس الفاظ وک داشته ور کدايه دې نه چرا مود کو اپنی کئی بže too long هطنان eru。sometimes lots behinderane ، سالیتور در صلεί kab تککیو انما برنی here aesthetic. rastَ فیچیم درwei ۃ ب۶ِ۪皆さん ۃ جن ال۲ چوامع اچ نفترین�явوا منت قوم لیکنن ریو اقطع نا په ريال مغیب رسول الله صلی الله علیه و سلم او عام مخلوق ما ودنيتي گیانه بعثت یوه مل به کوشي دا هم عالم سره کې پې سنجایو بل احیاد کې موج او نج앗ت پاکي ها قدیل نج앗ت درځي ني سنجایو بل احیاد وکړي او بے بغازي قله شو او لازم دی یو شی احتمال پکیده حکم واجب نه ده صاحب روم د کج نه واغیا تاسو د خیرات دې یا مباحثه هم پاتم شلو او د مزمدیو ته اته شاو زباته پاتم شلو کوم تای دوو کی هدا یې نه شلو وځي فادر او وځي فادر راس پاتې ده کوم وځي کوم پاتنا یودي جنو ورته راس